Kemë nderin t'ju prezantojmë këtë material që është përgatitur në studion Zëri i Islamit me shpresë se do të ndikojë në ngritjen e vetëdijes fetare, moralit dhe nëse do Allahu subhanahu wa taala utieth çka për përfitimin e klasës së tij. Rabbona Allah Rabbona Allah Rabbona Allah. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Bilahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim.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 Shrela umuri muhtesha të hë, fejnën këlle muhtesha të bidha, wa këlle bidha të ndalala, wa këlle dalalëtin finnaari wa ba'të. O lezër të ndërshëm, fillemish, falemdrojim Allahun azza wa jellë, i tëli në munsoj që ti përjetojim dhe kta ditë të më dhaja, dhe lusim Allahun azza wa jellë, që Allahu i badetin, a gerimin e këtire djeteve, Allahu azza wa jellë nga nejë të pranonë. Enememnen Allahu Ta'ala o Xhel do t'i thojm disa fjalë mbi shtyllën e tretë të Islamit, siç ka ar në hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, që thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "Bunyul Islamu ala khams", Islami është ndërtuar apo është ngritur në pesë shtylla. Shtylla e parë, është shahadeti, pra dëshmia se s'ka ta adhuruar që meriton adhurimin posallahu Ta'ala o Xhel. Dhe dyta, është falje e namazit Dhe treta, është dhonje e zeqatit Pra vlezët të ndërshëm Pasit që Allahu Azogel Boni mirë ndaj nesh Gjithashtu Allahu Azogel Me të mirat e ti që në afroj në sprovoj Pra thotë për nga meri sallallahu alai sallem Me një adith të vërtet E dunja li arba nefer Dunjaja Si zakonisht është për katër personë Iparin nga ta, është që Allahu azdojjil idhuroj Allahu idhuroj dituri dhe idha pasuri Dhe thot pe Ameri sallallahu alaihi sallam Pra këti që Allahu idha dituri dhe idha pasuri Tha aji është që ka frik Allahu azdojjil është që viziton farefisin pra nuk e len pas dore farefisin e ti dhe edin se Allahu azzogjell ka haknë pasurin e ti. Ta ki ashtë njëni preatinve që do të ketë pozitën më të lartë në gjennetin Allahut. I ditin nga to, është e thotë për nga meri sallallahu alai sallem që Allahu i dha dituri, amon nuk i dha pasuri. Dhe ki thotë me vete, sikur që Allahu të më kishtë e dhonë pasuri, Do të veprojsh nësi i pari Thot pe Ameri sallallahu alai sallam Pra këtëtë ditë janë me një pozitë në gjennetin Allah I tretin nga ato A që Allah i dha pasuri Mirë po nuk i dha dituri Dha dhe pasurin e ati E arjën gjadhtës dhe majtës Nuk e shiqon se apo e idhënon Allah Azze o gjell Me begatin që Allah Azze o gjell jaduroj Tha arjën në harameh E arghon në epshë dhe dëfrime Tha këja ka pozitën më të ullët në zjarin e gjenemi Dhe i katri nga to Si shta për nga meri sallallari sallam është ati që Allahus i dha as pasuri e as dituri Dha i thot me vete si kur që Allahus më kishtë e dhon pasuri Do të veprojsh në si treti Pra këja është qithashtu tanjuna dhe në mkat sicor i tretin bashkarish do ta ken në vendin zjarin e xhenemit pra vëllezër të ndershëm transmetohet me një hadith që ka thon Peygamberi sallallahu alaihi wasallam Allahu azza wajal e ka zbrit pasurin për diçellime pasuria pse Allahu azza wajal nai ka dhon dhe pse Allahu azza wajal pjesërisht pasurin e ka lënë dorën tonë La pra kuptoa kët hadith të pejgamberit Allahu, që ta kuptosh sepse Allahu disa i pasuron e të tjerë i varforon. Pse Allahu Azza wa Jall ka von dallimin këtu në dhunja, si nga pasuria dhe deturia, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Inna Allaha anzala al-mal. Allahu e ka zbrit mallin, pasurinë nga qielli, për ta bën namaz dhe për të dhënë zakat. Nga se Allahu thotë në kurani kerim Ghofis se ma i riskokum Gho ma tu adun Pra riskon funizimin Pasurin e këni në qiel Cilin nga ne Ka mundësi të njitët në qiel Dhe të shkoj qitë të merë Pasurin e Allahu të asdo gjel Pra pasuria Zana filen dhe prejardjen e ka nga qiel Dhe Allahu asdo gjel Atë që, ka që e ka të këtu Qaq e merë Me gjitha ta Allahu asdo gjelë Të ka dhonë ma shumë se meritonë, e pas tajë Allah me të mirët që ti ka dhonë të ka sprovu. Nga se kjo botë dhe kjo dunjohë, është bota e sprovës e nuk është bota e dëfrimit dhe knajcizë. Për atërsi Allah azogjëllë, në shumë a jetën kërani kerim, kër e ka përmen në mozin, e ka përmen dhe zeqatën. Fjala zeqatë do të thotë, pas tërti apo rriqjehë. Pra vledhër të ndërshëm, në sinin e parë tonin zëqati, në duke të se në pakukësën pasurin, në dërsa zëqati, fjala zëqatë do me thonë shtim, që Allah azze o gjelë e shtonë pasurin me zëqatë. Në dërsa ka mota, sinin e parë, në duke të shtim, a faktekishtë, Allah në ka tregun kurani kerim dhe ka thonë, wa jem haku Allahur riba, Uajur bis sadakat Allahu azgjëson e shduk kamotën Ndërsa Allahu azgjëll e shton Pasurin me lëmojsh dhe sadaka Betoat për nga meri sallallahu alai sallam Më një adil që ka ard Nga për nga për nga meri sallallahu alai sallam I cili thot Pasha Allahu që shpirti Muhamedi tash në dorën e ti Sadakaja, lëmojsh dhe dhe qati Nuk e pak son pasurin po e shton Pra le dhe të ndërshëm Allahu az dhe o gjell Kuna oblikoj ze qatin Allahu az dhe o gjell faktikisht Neve në i dha pasurin Dhe në tha Ur nëni blene që ne qin tim me pasurin time Vetëm nësë provoj një pjesë të pasuris ton Që kja japmi atire që Allahu az dhe o gjell Ja ka saktu dhe ajo nuk ash e jona pra zeqatin di.5% apo 5% apo 10% apo 20% nga se zeqati nuk ka më shumë se 20%. Pra ne kus pranuam këtja jopmi, gjell, që t'i japmi Allahu ta zotëjël pasurinë që na i boni farz, Allahu azza wajel na i boni në iboni një farz të cilën e japmi deshtëm apo deshtëm 20% dhe ata çdo muaj Pra, që i si cilë nga ne, pagun të atimet të ndryshme Dedeveja të ndryshme të cilët E kanë arrit, do shte e kanë kalu disa vende Edhe njëzet përqenën Pas i që nësë pranuam Kja allahu të azdo gjell, dipik 5% kja jabme Allahu azdo gjell, në këtë mënir, në nënçmoj dhe në uli Kor allahu azdo gjell, në i boni zulum kjartë Mbi kokat tona E atot në i gravitin pasurin të cilën me padrejtësi Nga se ndinin Allah të zdojëll Zeqat i ipët prej pankëdanikeve kalon zeqatit e fukarat Nuk ka ndinin Allah që i fukaraja me dhonë diçka zeqat Par kundrazi fukaras i ipët Ndërsa ti dhe unë dhe të gjith Fukarat dhe pasanikat të gjith i paguin tatimet Paguin tatimin e rrugës Pagu i tatim imin e veturës Pagu i tatimin e shtepis Pagu i tatimin e eksistencës Pagu i tatimin e shtetënëtsis Pagu i dhe pagu i Për çkak se ne o banën kopratës Natë të cilën Allahu azdo agjel Na i kërkoj Pra Allahu azdo agjel në këtë mënir I nënçmën ata të cilët Nuk dojnë që Apo nuk janë në gjengje Kje që, që i përgjigje në Allahu azdo agjel Dhe pasurin e huaj i jetësini të di pik 5% i jetësini të fukaraja pra gjersën e fukaras të në ton të qëtë në amarin e ti pra Allah azza o gjell në keqmanir ka të regu shumë hadithet për nga merit sëllë Allah a.s. nga ka të regu për nga meri Allah se si Allah azza o gjell një popël një popël kër nuk i në shtrojë të Allah se si Allah azza o gjellin në në qman ka anë kërani kerim sërë që a përmenë falnë namozin dhe jap në zakatë. Dënis alkan ard disa jetë të çuditshme që thot Allahu Azza wa Jalla në Kur'anin e Kërim, nuk flet për besimtar, po flet për jo besimtar dhe thot fe in aqamu ssalate wa atu zekate fe ixhwanukum fi ddin. Nëse e bojnë namozin e japin zekatin, ata rikeni vëllaznin din. Prapër këta arsye si janë argumentu Nkora një kerim disa djetarë dhe kanë thonë dhe jo musliman Dënohën zjarin e gjenemit për mos dhonjën e zekjat Dhe ato dënohën në zjarin e gjenemit Pasit që dënohën për kofrin Dënohën tjithashton për mos pastrimin e pasuris Ledhët të ndërshëm Pra zekjati është pastrim i pasuris Zekjati është pastrim i pasanikot Dhe ze qëti ashtë pastrim i fukaras Allahu Azze Vajllë Por osit në Koran i Kerim Pe nga mejrin sallallahu al i sallem Dhe i thot Kodhmin emwalihim sadakaten Të të hirohum Wa të zekihim Teo Muhammed Merja një pjesë të pasurisë të të të tërëm Qëti pastrojshë ato Kanë të pastrojshë pasurinë atërëm Pra qëdo njëni nge njën Si që dimë dhe çantinë koën bashkohore Mos të flasmi Hëtë pro qdo të rektar i cili ponon të rektin e ti, val, atë pasuri që e ka fitu, a val, a nuk është përli kjo pasuri me diçkat e cila, e kndoshta, endotor, ndoshta, e është endotur, ndoshta, është përli me diçkat që allohë aso gjellë e ka ndëlu. Shpesherë ndol, trektari i fillon me ja lafdruon, atë artikullin e ti, a ndoshta, Ja lafdronë më të e përsesa, ajo e meritonë të lafdro. Pra këngetë manirë a e grabit një pasurie cila, ashtë me pëdrejci pra ka arzë e qati, pastrim i pasuris. Që ta pastronë pasurin, nga se pasuria e përlime, ajo e zhitë gjithashtu dhe të pastërten. Për pa pastërtija, kur të bjene në pastërti, ajo e ndodë dhe të pastërten. Ka arzë e qati? pastrim, pastrim dhe filtrim e pasurisë tone. Prapërta rujti të pasurinë tonë, Allahu Azza wa Jell nai ka obligo zecat. Ai që të ka dhon ti si, as ka pas mundësi ti jap veqaras, pra Allahu ka mundësi të gjithëve të jap. Pra ti e të ka provu me pasuri e dit disa të qert i ka provu me varfëri, se ti a je falëndëruas, ai që ti a ansh dorëmtar. Pra Allahu azdo gjellë të gjith i ka sprovu, të gjith provim i ka shti. Gjithashto, pasuria e pastron pasaniku. Pasuria e pastron pasaniku. Nga se nuk kao dhenë gjëndetja Allahu par kopracit. Pasuria dhonja zeqatit, a që e pastron pasanikun nga kopracia. Ka thonë pe nga meri sallallahu alai sallam, treve e pra janë, Shpatimtar, njona prej atinve që të shpëton, a nëse arrin të pastrojnë vetën tënë nga kopraci, për ata nga thonë, a i cëli që e qëtë du njënë për par, lodhët duke nga masasaj, lodhët duke vapu masasaj, dhe nuk ka me zonë du njënë, vetëm a ditë ku të zonë e hijen e vetë, s'ka mundësi me zonë, ndërsa a i cëli që e qëtë du njënë pas shpinës ati, Dunjoja ka me vrapu masati, pra zgedhe njënën për e të të të vrapu shpas dunjojës, ose dunjoja të vapon mas teje, pa këtë asie dhonja e zeqatit të pastronë zemrën tonën nga kopratësia. E pastronën vetën tonën nga kopratësia, spesher në vishin, në vetën ti në Ramazan, fun Ramazanit, e kam këtë pasuri dhe këta dhe këta dhe të nëtonë që të jabin i fetëfacës ka zeqatë për ti. Kam borqë, kam dhon borqë, a me dhonë për borqën, a mus me dhonë. Nën regull, këna mundësi me i tregu normën e islamit, po qka prish punë nëse e jetë. Laj dashër musiman, e pastronë pasurin tonë, e runë e fortifikonë pasurin tonë, e pastronë zemrën tonë, edhe arriqë për blimë kërë që janë gjithë dorën fukaras, dhe Allah Azogil ka garantu, Se ti nuk vdes patardh ajo pasurit që kemë ngronë. Po së tot, se pasuria dhe sadakaja nuk e pakson pasurin. Pra pe nga mere Allah, a betu në Allah. A din që ka do me thonë, mu betu në Allah. Pra pe nga mere Allah, nuk betuat në Allah, vetëm një sen shumë e sigur dhe shumë e qëmuashme. Pra betuat në Allah, se sadakaja lë mosha nuk pakson pasurin. Në tregoni qëri pasanik është varëfëru kërë e kamaru një gjëmi, qëri pasanik është varëfëru kërë ja kanë gjitë dorën i fukaras, qëri pasanik është varëfëru kërë ja kanë gjitë dorën të sëmuri, ndërsa unë ju tregojnë shembol të ndryshëm të cilët që janë bënë kopratës, Allahu ja ka shtrëngu dhe zemra të tyre, kësi që ka thonë për nga meri sallallalli sallam, që i transmitohet me një transmitim dhe thot shemble ati që ashko prats asikur shemble i ati që e ka veshje lekun e hekurit e që ju kanë shtrëngua hekri deri sa i kanë hi në bridhen i kanë hi ato mojët e hekurit në trupin e ati dhe i kanë shtrëngu fort ndërsa njoni ka veshje lek të hekurit dhe serë që jep është vujan, i zgjeroa që e leku i ti, pra kështu është njësoj, pasaniko i që li jep zekatin, pasaniko i cili pastron në vetën e ti nga kopratia, dhe zekati pastron dhe fukaran nga gjelozia. Pra ku qko e pasaniko, në veçën ti ajtë që li ashtë i aferja ti, nga se ka thonë, Për nga merin Allah të e pytën dhe thanë Ja Rasul Allah E kam një varfar prej familjes A ti me adhon zeqatin Apo me adhon zeqatin Njonit më të largut Për nga meri sallallahu Thane se jepë jep, ati të varfarit Që e ke prej farefisit tan I ke di shpërblim Nish përblim Se ja ke në gjitë dorën fukaras I di të shpërblim Për çkak se ja ke në gjitë dorën dhe si këndërprejë më ardhënjët me parefisën. Par këtë arsie, kërë të jape a i zeqatin, kërë të janë gjese dorën, i alanë borgën, atërë i pastrojët gjokësi dhe zemra fukaras, dhe nuk e gjelo zonë pasanikun. Pra vledhët të ndërshëm, pra zeqati ka rol të madhë në islam. Par këtë arsie, në edhim se pas vdekës për nga meritë allahë, Pazdekës për nga meri të laot, disa pasanika nuk pranuan që të japin zekjati. Ebu Bekr Siddi ko radiallohen, thavëllaj do t'i luftoj të gjithë ata që s'pranojnë të japin zekjati. Nga se për nga meri Allah për thonë, aj që se jep zekjatin, do t'ja mormi me zorë dhe gjisen e pasuris. Gjisen e pasuris, i mirët pasanikot, që nuk pranon të japë zekjatin, në lojnë dëshkimi Dhe i rëtë gjithashtu zë qatë Erdo mërë një këtab i radiallohen Që të binde e bobekër si të dikon Nga se e bobekër si të diko radiallohen Pa të vendosë që të imbit të gjithë që se diapin zë qatë Dhe boni bejnë Allah E bobekër si të diko dhe thavë Allah A i cëli ma dalon namazin për zë qatë Pra në kurani kerim ka nartë qift Kër është përmen falje namazit është përmen dhe dhonë një eze qatët. Tha vallaj, nëse litar, një litarë, një kërperës dhejve, ja kanë dhonë për nga meritë Allah, dhe tashë nuk pranojnë që japin Ebu Bekrit, tha Ebu Bekrit do t'i lufton. Vallaj, nëse një edhë, ja kanë dhonë për nga meritë Allah, e tashë nuk pranojnë që që japin Ebu Bekrit si e Bu Bekrit si dikut, radiallahu ta alë anë, do t'i lufton. E këtë Njarje që ka ndonë Kënë e bobekër si dikot Dhe bobekër si diku vërtet I shpali luft atire Mirë po ka shtrojët piqa Se bobekër si diku A imbiti këta si musliman Pra imbiti në dëshkoj vetëm Që të dhenë zeqatin Dhe ja fali gjenazën Dhe shkojnë të Allahu si musliman A po e bobekër si diku A imbiti këta si o musliman Përgjigja është se e bobekër si di kora di Allahan i ka mbit ato si jo musliman. Pas që ka falë gjenazën, as që ka vorost të vorezat e muslimanve, argument për këta, se e bobekër si di kora ja ka robru gratet të tërë. Pra mi pasmi të si musliman nuk i mirët ati i gruja, mirë po ato i ka mbit si jo musliman. Ta shpashrojt piqa dhe thot, se mos dhonjë e zeqatit atë që të pifehë, Mos donjë se çati të tancërfi besimit, ta rënon besimin, musliman, kja është Nga të bën jo musliman, kjo as për djija. Nga dietar të Al-Sunetit dhe Xhematit. Një njeri nëse thotë nuk e kam farz me dhon, ai del pe islamit me pajtimin e kët olemëve edhe me dhon zeqaç. Pra nëse thotë se kam farz zeqaçi, nuk e kam farz, por ta korri grunin me dhon zeqaçin, kurse Allahu ka thonë Këtë i korë një grunat I korë një elbat Duni me dhon zeqatin ditën e korjes Nuk pritët me boni më të mëtë grunim Po i ipat Ditën e korjes Nëse njëni del dhe thot Se kena farz me dhon Aj nëse jeb dhe kejt grunin Ka dal për islamin Par çkak se Allahu az dhe oqel e ka bon farz Aj e mohon një farz Aj të li e mohon një farz Edhe nëse e ban farzin A i nuk i pranod vepra Po e rënon besimin e ti Pranjoni prej nesh Me agjeru dhe me thonë se kam farz Po më doktorim ka thonë Ash mirë me mojt djetë Se vërtet shumë kilë dhe kibonë Na i thoi me ti As agjerimis të ka pranu Po belloja me e modhe Se ti duash më këthin islam Se ke i dalë për islamit Për derisa e ke mohu Nishtil të islamit E ke për gënjështru Atë që ka anë kora një kerim Pra i që li mohon zë qatëin delë prej slomi A i duhet të pranon se a farë Njoni, thot është farë vëllah Mirë po që sëmpe japë një prapë Ki nuk e jepë Për shkak kopracis Ki ka bonjë një më mëkat të më Një gjuna të më Edhe pse kjo vepër Si pas shumicës e lisunetit dhe gjemotit Nuk i arëndon imonit Pra i njeri është mëkatarë e meriton ndënimin e dhemshëm, amë nuk e dalë për islamin. Prapse e bobekër si të diko, radiallohen, imbiti ata të cilët po huan, thanë farze këna ze qatirë, amë nuk e dalë, dhe e bobekër si të diko imbiti, mirë po problemi maj madhë, se e bobekër si të diko jarë obroj grate të të tërë, pra nënkuptonë se e bobekër si të diko i trajtoj ato si o musliman. Përgjigja, Shumë përgjigjët e ulemot e islam Mendoj se përgjigja me afer së vërtetës Anga se Ato rezistuan Pra nuk pranuan zeqatin Nuk edhe në zeqatin vullnetarisht Mirë po dhe bëbë kërë si diko Kore qoj u shtrien Me amor me zor Ato së pranuan Të japin Pra përgjigja ash A i cili reziston dhe nuk e jap Zeqatin del pejmonit A i cili Banë rezistencë Jo vetëm që se jepë volëtarisht Po këtë venë për shtetë i islam Këtë venë e shtetë i islam Për që amur Nuk pranon me dho Del për imonit Del për i besimit Rezistenca atyre Që banën Ndaj Abu Bakr si di këtë radiallohan Inderi nga to nga imon Abu Bakr si di këtë radiallohan Imbitja ato Nga se nuk kavlerë Ta jeton a njeri i cili i hantë mirët e Allah E pas ta i spranon që një farës të Allah të kri Ndërsa pe nga meri Allah Mesajin e parë Kore dërëgoj Muad ibn i Gjebelin një men E porosit i Muad ibn i Gjebelin dhe i tha Ja Muad ti do të shkojsh në jë men A gjë ka i tharë të librit Pra do të kosh me krishtërt Të cilët janë në jemenë Tha e para thiri e lëhtjetë Thirin fjallën La ilahe illallah Nëse ato pohoj Se vetëm Allah E meriton adhorimin Mësoj ato Se Allah u ja ka bon farz Pes kohë e namaz Qe të falin gjatë ditës dhe natës Nëse ato i përgjigjen Ato e tregoj Se Allah u asë o gjën Ja ka bon obligim që një pjesë e pasurisë të të tërëm duhet të kalojë nga pasanikët të fukaratë. Një pjesë e pasurisë. Sa përqenë, si që thamë se 20% i pëtzeqatim i pasurisë e cila gjindët në nëntokësorë. Pasuria nëntokësorë e cila është e gachme në nënkom të tua, pra nëse e gjenë një qipë, e ndera qipin të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t edhe aduash me dhonë ze kjo aduash sa përqen? 20% pasuria në në të kësore e cila gjindet ashtë 20% pasaj kalon 10 10% i kanë bimet të cilët ujitën me ujnë e shiutë pra gruni apo elbi apo riz apo apo këto i për 10% Nëse nuk ohitet nën sistem nuk ka sht, po ohitet me shiun që ai pa 10%. Nëse ohitet nën sistem, atëri pa 5%, pra edhe kalojm 3.5%, hipat zëjtati i pasurisë, sa arrit, argjentin, të holhave biznesit tek ç'to më rad. Pra vëlet të ndershëm këta edhe ato hipat njerën më të motë në kipët për qdo mujë si spaguim të atime mujorë të ndryshme pra ipët zekjati njerën më të motë shumitë e asaj që ipët di pik 5% ledhët të ndërshëm 97 pik 5% Allah ti i të kalon vetëm di pik 5% ja kalon të varfi që gjindet për ëstej në shen falemderimi Allah Këtë formë, falemdrojët Allahu Ato që i kënë pasurin Tanë ditën me thonë Elhamdurillah Elhamdurillah Le të dinë se s'kanë bo asë gjohë A e dinë qështë falemdrojët Allahu A zhe o gjelë këtjape pasurin Këtjape pasurin Falemdrojët Allahu me dhonë Këtjape diturin Falemdrojët Allahu me dhonë Me shpënda diturin Allahu të ka dhonë shnetë Qështë falemdrojët Allahu Azze o gjellë për këtë shnetin që të ka dhonë Kur të ndimoj së dikujt Në këtë formë Allahu azze o gjellë falemdëro Pra me zekjatë Ne falemdërojmë Allah Tha muadhim një gjebelit Një pjesë të pasuris Thuaj që Allahu ja ka bon farsë Këtë ja kalon i pukarave Dhe pas thaj muadhim një gjebelit Në përësit i dhe tha Nëse ato pranojnë ke kujdes Mosë ja merë pasurin matëmiren edhe asë më të ligën. Mosë ja merë pasurin më të mirën, më shumë shka e dojnë, po mosë ja merë dhe pasurin që ato vetë se dojnë. Merja mesatarën. Ta më kështup, Allahu azdo gjëll ka porasit që ze qati të i pëtë prej mesatarës. Në të jep atë që e donë, këja është kulmi i miresisë, që ka porasit Allahu azdo gjëll, ka tregu Allahu azdo gjëll dhe ka thonën Lënë të nalë l'birra Hëtta të në fiku mimma të hibon Së keni mundësi me arriqë për blimin Dheri së të ipni atë që e donin Pra kjo është për mirësi stane Ndërsa ne nëse dhim të mormi Të mormi pasurin me sëtare Asë më të mirën E asë më të ligën Kja suneti për nga merit Sallallahu alai sallam Në këtë formë dhe pastro Thashtë gjokësat E të varëfër dhe Nga gjelozijah Nga i noti dhe nga zilia Nga se din se përderi sa kojshia ka Dhe unë dhe tja shëfhajrin përderi sa i ka Mirë po ne e kër sot ditët e sot me Pasanikot të cilën u pasurun me pasuri haram Përse gjëlezuan fukarat nda jatinëve Nga se ato kur dorën s'jan si gjitën Jo që jan gjitën dorën Po ato i gjitën dhe në kamat Dhe një varfër i dhe kojshia Ja troki dherën pasa nikot do këshprecu se do t'jam gjithë se dorën, nga se aji ka nevoj sot për vlaun e ti, ka nevoj për kojshin e ti, e aji i dha një ofert të mirë, qa dhëtë mi po t'japë në botë mi këthen pës mëtë mi, për këtë arsie, tha që ka po donë, a po donë edhe pasurin me të dhonë, e kam fitu me gjerës, haj dhëti tregon me gjerës, as një ditë gjerës ka qitë, po haj gjerësën e hujë, e ka shtin në gjepin e vetë i ka koreptu muslimant i ka vjedh muslimant edhe pas ta i krenohet dhe thot ja dhash një afer të moh se pranoj vjen më të moti 15.000 bat dhe thot po të zgjati a fatin 3.000 8.000 ledhe të ndërshëm ka ndodh një njarje si ku njarje të përdiqme për 8.000 euro ja ka mor 100.000 euro doke jasgjat a fatin a të dëshironi me dit, Allahu azdo a gjel, a jetët e kamotës në koran kër i ka zbrit, para të njerës i kanë vepru, a keni dëshirë me dit, që të kuptonim se Ebu Gjehli dhe Ebu Lehebi, kanë qenë shumë atë mirë në aspektir e dënjohës, se sa so, disa me emna Asana dhe Husejna, të dënjohës se sa so në bashkohore. Ndë gjoni pra ubejmë i khalethin, ubejmë i khalethi, Ebu Gjehli me kësë, Firavni me kësë i asajkor Ka qenë bizismen Ka qenë pasani kanar fukarat Ja kanë trokit derën Dhe kanë lip bërq Të obejmë një khalethi Obejmë një khalethi ka dhonë bërq Për një mëtë mëtë Me sa përqin Pa asë një përqin Ato me kësit Kërë allahu i zbriti a jetët e kamotës Që i shpalli luft Ka mëtë gjive Allahu azo a gjelë i zbriti për obejmë një khalethin për këto njërës të cilët vike fukaraja i lip të ati bërsh thënë të sa po duhet një mjero bëjrën për një mëtë motë mërëj mështë një mëtë motë mi këthen një mjero ja i për një mjero korobashin një mëtë motë vinte dhe thënë të vëllaj sën t'i kambo sën t'i kambo një mjero a mje pa fate dhe pak më prit thë atë priti me kamot tash kamotë me kasit më shrikë Se kanë ditë kor As se kanë prijetu As kanë ditën Pinë parën ditë kamot me qëtin Se kanë ditë që ka do me thonë Pinë parën ditë me qëtin kamot Kamotën me kasit më shrikët I kanë shtin të varfërit Pas vadas Pas një më të moti Pas për zvedve Ka thonë po Të zjati dhe një më të mot A më këtë mi bish mi me 1100 era Kjo kamot E ka bo që Allaho a jetin më të rëzikëshëm koran të ashpalë. Allahum ka apë luft të apër për me kasit më shrikët që ja ipshin fukaras parët e pas taj pas vadës ja shtojshin kamotën. Ka ka qenë nën forma që Allahum i shpalli luft atyre që japin pare me kamot pas vadës që ka ngejrë për ato të cilët për në për në ditë me 5%. Me 3%, me 10%, me 20% dhe 50%. Ato ka njën luft me Allah. Ska ka më gjithë që e cilip nuk dështon përfundim. Këshirja përfundimin e të tërëp. Këshirja belat që të tëllet një pasnjashme që i vinë fund. Nga se përçka? A jo që e pastroj pasurin që Allah uja dha? Po a i gjithashtu, hi një luft me Allah u në pinë përëndit. Allah u të zdo e gjenë luft i shpalik. Pravle dhe të ndërshëm Allahu azo gjel Ne obligoj zeqatin për neve Se Allahu s'ka nevoj për pasurin të orë Valë Dje gjiz për qinja Shër dobi Allahu t'i sel Allahu azo gjel për ti Allahu e ka obligu zeqatin Si kur që ne mi thon O Zotima Ne e në ropë të tu Kena pranu se Zot Kena dëshmu se je I vetë mi meritor që e meriton adhorimi. Në të regozot i madhë, qëllë qënë adhorimet që të knaqin ti, me qëllë të adhorime je i knaqur, Allah në të regoj dhe thar, adhorimet të qëllët më pëlqen janë në mos, ashtë dhonja e dhe qaqit, aqërimi dhe krirja haqit. Pra këto janë farzët që thapen në meri Allah, s'ka vepër që afronë robin e Allah, Të allahu ma shumë se sa Krirja e farzave Njani prej neve thot Vërtet zëqatin se jap Amo fukarave janë gjëzdorën Vërtet unë zëqatin Nuk e jap Amo nuk shkoj me një kafe e kafich E lënë shocnin me paguj Unë e paguj Njani nga ne thot Vërtet unë zëqatin Se kam dhonë moti amo Gjëtë bot motit Vinë fukara lipin i jap pa A pranod zëqat së pranodh Si kur a i qili shkon bazend me ihim rejna Latë për latë pastrojat Mirë për pa ala për e gjënë pëllëkit Nuk ala për e gjënë pëllëkit Për derisa se ka bon një jetë Ajë nuk ka vdes për derisa Se ka bon një jetë prazeqati Ashë pasuria e parë që duhet të jipët Për Allahun azdo gjellë Thot për jameri sallallalli sallem Tralloj të, të njërzve do të shijojnë ambëlsirën e imanit A din i Celignoni nga ata as ai cili me kryeci të modë dhe jap dhjetatin. Pra thua alhamdulillah zot 100% midhave 10% turp tashmarr. Për mua mos më e dhan 10% në 7.5% më lavë. Pra vlerë të ndershëm vërtet ana nuk ka turp që Allah mos më të pasdon pasurisë, ka lip më dhon pasuri. Allahu azhallika i ka i kalip zakatin dhe të mati që i ka dhonë, sikur që Allah u me thonë, o ti njerë i, njer i shkredë. A të kujtojt një ditë, s'ki qeni për menëm, as emrin kërkus të ka ditë. A nuk është Allah që të prunë këtë dënjohë? A nuk është Allah që të aftësoj? A nuk është Allah që fëqit dha? A nuk është Allah që të rëntoj? A nuk është Allah që të letësoj se bejbë? A nuk është Allah që të pasuroj? Pas 2.5% bën shkopratës e shëti dënjon dërisa të jape gjikusht një vetëfase vërtehet nusja jote altanët në qafë që i kasë duhet me dhënë zë qafë sa jo zëbukurim po zëbukurot për kanë po zëbukurot për daslort për ato në restoran për ti e kura zëbukuru kur heq kur ja ki pa altanin në qafën e saj për ti kur heq dhe të madit Kura prega dit me shku në përdarësme, apo mërë me shku misafirë. Pa ata njëoni më tha, tha vetëm një dit nësë ja jemi më kakëzumë. Kura e pashë ishte veshën, tha është vërtet të anusë ja jemi asa. Vërtet kështë në anusë e të bukur, amë kur se kam pa që ashtu? A zbukuru për të qërtë, pra atë që e ka farës, e ka obligim, me zbukuru, kër nuk zbukurot, pa ata për nga mere Allah u thaë, E kam pa gjënimin, kërë ngritën që elë, ta e pa gjënimin Dhe në ta pa shumica prej grave Pra ata pe jamere alloh Ju drejtu grave dhe tha Jepni, jepni sadaka Pasron e zeqatin Nga se ju kam pa shumica nga ju Banor të zjarit O që një gru dhe tha Pseja Rasul Allah Nga ma shumë prej banor dhe zjarit Tha se e përbëz një një metët mirët e burrit Burrit të, të njetën me ju bo mirë Një erbe e aprishtot kur të mirë për tijes kënë ba E jarove fistonët Qelle gardarobën Sa ato i zonën edhe gardaroba Përshka këfistonëve të qumëta Harove Stoli që i posedon Harove Këtë këtë të mirë apikaj brune Kështë i dha Kështë i afrojnë Pra këdhe gjo në hadithin e për nga mëritë Allah Aisha radiallahu të alena E kishë një o noz E po për nga mëritë Allah O nozën dorën e aishës Dhe i thaja aishës qëka është kjo o nozë Thaja Rasulallah Kënë një zbukurim po zbukuron ati Gratë e për nga mëritë Allah Jo zbukuroshin burave të tire Pra ta dhe burat të tire i kishin shtëpit të tire Gratë kërsi jo zbukuron burave Gratë kërsi jo zbukuron burave Si kanë, për ata të nuk thehen të në tratnotas Në kemi tregu, pa një grua cila o anku dhe tha Kam problem me burin, sa pun me anë shpi E vqel sa baj, a inezve në shtëpi O anku të njonim, i cili kishin thonë si hoq Edha i thot, une ta regulloj këtë punë Si ba regullon, tha vetëm duon diqimet majmunit Në thëmisel këtu, tha une në reqi këtë punë çebure nuk tarrrohat e kien shtëpë. Edhe kjo gruç çka bën, si ajo më ia mor dikim me majmunin, atëre blen, e blen i thas me banona, të mashtruj majmunin, to ia ja çeru banonet, to e limu majmunin, to sill mirë me majmunin, edhe mas 6 muajve arriti t'ia merr dikim me majmunin, edhe ia çoi hoxhën tha bujën, tha se m'kan dal gjerë, tha me nisi se ja kanë morën kimët majmunit. Tha se morë, tha çe 6 muaj Blej banone, blej që ka mos majmunit e mashtrova to sel min me majmunin, tha afrova e zbut a majmunin, ja mora dykime, ah mori gru tha, si kur që i vetëm pak tishtë e selën me burin tanë si i selën me majmunin tha burin dhe ta kishtë në shpe buri jatë s'ka nevoj me i blejt me banone vetëm pak si lumir me ta burin dhe ta kishtë në shpe s'ka nevoj për kimet e majmunit pra i doshti një mësashti të regojë kësa i grue si lumir, zbukuroh mir par të kakse haramet të mdhaja në ruk haramet të mdhaja në ruk pra buri jatë Le të shef ma e bukura të jesh në shtepi, do të kish burin tënë të knachon, e do të kish burin tënë i cili në gënteri, vetëm se e ke në shtepi. Do të jetonim, jetë të lumëtër nëse i përfilnim por osit e pengamerit Allah. Dhe ajse radiallahu anë, ishte e cila së bukuru për pengamerin Allah. Qka është, ja ajse, qka është kjo nësë, ta ja Rasul Allah, e kam nukë më të së bukuru ti e, ta ja ki dhonë zekatin. Tha e këdhon zeqat që një ajshe Tha joja Rasul Allah Tha hasë bukimin e na Tha të mjafton ajo në no, unos Që të shëndrojt në zjar Mjafton zjar për ti oj ajshe Që e bon atë unos A zeqatin se këdhon Pra ledhe të ndërshëm Gjithashtu e er një gru nga jemeni E cile e kishtë ndore në saj Edhe në qafën e saj një qafore Një qafore edhe kishtë ndore në saj një zingjir, e pitë për një mërë Allah, a, jë a tha jo, ja jepë zëqatin? A ke dhonë zëqatin? Tha joja Rasul Allah, tha e je e pajtimit që kjo qafore, të bat qafore, nga zjar i gjenemit, dha i zingjir të bat, zjar i gjenemit, tha joja Rasul Allah, tha jepë jë zëqatin. Pastrojë pasurin, jepë jë zëqatin, Nga të regon një të bje i I cili thot Shkuam të njoni nga të parë ton Shkuam të njoni nga të parë ton I cili u qunte Ebu Sinan Për të vizitu Tha shkuam i Safir Ajna tha e janë i të vizitojmë filonin se i ka vdik vla Qkojmë nga i ret Qkojmë të ngushlojmë Tha shkuam me ngushlojmë atan që ka me pak fa qante, vajtonëte dhe nuk unalte. Fa tërë i thamë, o të njëri, pëse po qanë ka qonë? A dinë se dhejka në kena haqë, krejtë vëllaj kena me vdhejkë, qaj nuk ka problem dhe rëllot, a më jë kaqë. Tha vëllahis po qaj, që po frikna nga vdhejkja nga se e dimë se haqë. Tha po po qaj për që këtë vëllavin temë, nga zjarri i xhenemit. Tha i pyetëm ata dhe i tham vall, pse mos e ke pa ti që është duke u dënuar në zjarr, çe po din se ai dënohet. Tha ndëgjoni çka ka ndodhur. Tha vllavin ton e vorrosëm at dit, pasi çe e vorrosëm, tha u shpalndai xhamati, tha ja nisa me çaj te varri dhe nejtë edhe pak. Pas disa çastave thë e kam dëgju një zotë të trishtushëm nga vlavijem, i të li thonë të ahë mjerit unë, më lanë vetë, ahë mjerit unë, nga zjarë i gjenemit, edhe pse bëjshë në namazë dhe a gjeroshë në namazëa. Tha kërë ndi gjohë vëkshtu, thamodhim të shumë si që dhimët vlavit vlavit, Tha mora shofin Mora kacin Dhe filovat agri var Ta shof qka ka kivla Qipa nkot Tha kuri kam hek ponicat Tha e kam pase Vari ti ishte munsh për plodzjar Në qafën e ti e kish Në qafore me nga zjar i gjenemi Tha janisi me qajte pas ta i heshti pak Nga tregoj dhe tha Mora qaforën që qa eki pëtë qafës ati Tha e zgata dorën Pasaj tha nga tregoj dorën dhe thakshinën Tha ma ka shkrumu dorën Aq i fuqishëm ishte zjarit dhe jenemit Tha smu i të vlavitem Qa eki qaforën nga qafa e ti Tha e pëtëm ata dhe i tham Pse vlavio që ka qen, vla ka qenë, ta vlavijem ka qenë pasanik. Pasurin e ti e kalon krejt, a moze qatin kur se ka dhonë. Dhe Allah unë kur anikerim ka thonë, bani selam ato që e deponon pasurin e tjere, ato që e rujn pasurin e tjere, qoft nga aria apo kargjenti, qoft ka pasurin e dënjas, leta din se kanë, ka muvu pasurin e tjere, ka më bë qafore zjarë i gjenemit në qafat e të tërë. Ato që e deponojnë pasurin e tërë, thëtë Allah në Korani Kerim, pasurin e tërë ka më bë pjegël, ka më dhenë zjarë i në gjenemit, dhe Allah në ka më thonë Korani Kerim, kena meja peglatë fiturat e tërë. Kena meja fërku me zjarë të gjenemit, fiturat e tërë, Ka arorat e tyre dhe shpinat e tyre A dini vlezër pëse fidirat e tyre Nga se kër i ka arë nevejtari Kër i ka arë njeri që i ka li pasuri për Allah Kër i ka arë fukaraja ki ma isparja më roll Si ka arë miric Se fukaraja ka arë me atroki dëren Ndërsa të parë ton e quishin musibet Kër fukarat nuk kërvishin me atroki dëren Dhe kër arë fukarajat e toh Ato më rolin Më rolete të tira Allahu asë dhe o gjelë dhe tja peglat Me zjarë të gjenemit Apo ato ishin ato të cilët fitirat e tira Kible të tira i kishin business Vrapo ishin mas pasuris Pra pasuria e tire do tja fërkon fitirat e tira Nga se pasuria i pengoj që ta adhojnë Allahun Pasuria Ja drejtoj fitirat e tira Pasuria e tiri do tja përgat Do tja përgat Për kondë dhe dhe të gjep e glatë krarorin e tyre, nga se kurven fukaraja, që ka banë pasaniko, më njëre këthen krajn e ti, e dhe ja këthen shpinën e ti, Allahu ja pe glatë me zjarë të gjënemit, fityrat e tyre, krarorat e tyre, dhe ja pe glatë Allahu azze o gjelë shpinat e tyre, me zjarin e gjënemit, parçë ka çes pasorin e Allahut që Allahu ia ja ka dhon nuk e kanë pastruar do jani keda dish të pejgamberi që na transmeton e boreira thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kujt Allahu azza wa jall i ka dhon dukat apo argjend apo pasori dhe nuk e jep aj zeqatin Allahu ia ja fërkon me zjarr të xhenemit pa pasorin e tyre ja ban Zjartja e je nimet ja fërkon fitirat, ja fërkon ballat etj, ja fërkon gjithashtu krahorat dhe shpinat etj nga zjartja e je nimet. Thanja Rasulullah, dhe atit që Allahu i ka dhënë deve, thaa dhe atit Allahu që i ka dhënë deve, nëse nuk e jep zakatin Dejvët e tjere, në dy të në gjikimit kanë me shtri për toke Dhe kanë me shkel me thundrat e tjere Dhe kanë me ngëron atë njeri me gojat e tjere E pas taj prap kanë me rikëthi pra dënimi tjere Do tjetë nga lojë i pasurisë që kanë pasë Tha një rasul Allah Dhe nëse ka pas lopë, dhe nëse ka pas dele Tha pe nga mire Allah Dhe nëse ka pas lopë, dhe nëse ka pas dele Dhe nuk e jep zeqatin Delët e ti Lopët e ti kanë me vra Me brinat e tire Dhe kanë me shkel Me thundrat e tire Pra vlejdo të ndërshum Zeqati jipët dhe për devët Kus i ka 5 deve E jep 1 dele Kus i ka 10 deve I jep 2 dele Kus i ka 5 më deve I jep 3 dele Kus i ka 20 deve I jep 4 dele Kush i ka 20 të pas dev e jap ni deve. Kush i ka 30 lop e jap ni lop ni mot mot. Kush i ka 40 lop e jap ni lop di vetit. Pa kush i ka 40 dele e jap deri në 10 ni dele. Për 30 deri në 20 di dele. Për 30 deri në 300 dele e pastaj çdoniç një dele. Pra këo pasur pasrimi pasurisë Thot për jam e relloh Kosh i ka dhonë alloh pasuri Dhe nuk e jep ze qatin Pasuri e ati do t'i bërë gjarë për Ndite në gjikimet Do t'i mbëshqellat Në qavë dhe thot Unë e jam pasuri e jite Unë e jam Biznis i jote Unë e jam dogaja jote Unë e jam dhe unë e jam Dhe do t'a kafshon atan dhe në dite në gjikimet Në e trasmetim thot Se ki gjarë përn Ja kafshon duartë Ja kafshon hunën Ja kafshon veshin Ja kafshon gjimëtirët Imbërshqelur Në qafën e ti Në ditën e gjikimit Kja pasuria ti Që se ka dhonë pasurin Par Allahun azogjil Thot për jammeri Allah Ledhër të ndërshëm Aj që se jep zëqatin Allahun ngrit bereqetin Allahun e dënon këtë dënjo për ahiretit Letar e dënjojmë këtë dëdhë për jammerit Që thot për jammeri Allah O ju ma agjirë pastë do vit nëse ndodhin te ju mjeritë ju. E po apo për ty nëse bëhen jonat haptazi, publikisht, nëse bëhen zona shiqare, Allahu azza wajel e dënon at popull me çan lloj dënimit? Tha e dënon me smunje të lloj-llojshme që as baballord e astërgjishët, jo që i kanë përjetu poskanin. Pra lloj-lloj smunje e kancerit, sidas lloj-lloj smunje që paraqiten A pasoj e gjunove Pasoj i thot pejo me rellon Parderi sa vjetët në peshore O ti biznismen O trektar hajdut O ti që vjetën kandar O ti që mal kinezi bjen Edhe thot ma de in Germania E ben Gjermanis E shet malin e kinës O hajdut Allahu dënon me tralloj dënim Thot Allahu azze o gjelë qitë detil me une Allahu azze o gjelë Ja qënë telashët Ja qënë belat Por eze të ndryshme Ta ti me ndryshme Së një den me krye Mujë, mujën se mërin E ja vështërësën Allah o riskin Ja vështërësën biznisin Allah o jam shelt dugojen Ka thonë shitë dëtil me une O gjauri sultoni alim Ja ben qeveritartë hajduta Për ditë kalojnë Hajdutët përra dhe dhe qitë Për partinë, qitë për qeverinë Hajdutat ja ben kokën e ati Edhe ja shtërëngojnë ati kokën Ja vjedhin pasurin si qabon ke hajdut Allahu zullëm qartë ja qonë kokën atin Oa qitë dhe ti në qitë dhe ti lmaune Oa gjauri sultani alejim Dhe Allahu as dhe o gjelë Ja qonë zullëm qartë kokën e tine Pas të i thotë për një meri Allahu Ndë gjoni Allahu me qka e dënon Atë popël Fa Allahu e dënon me fatësira Nuk beshi Nuk qënë Allah bereqet Ka thonë njoni elhamdurillat Të nasë kanë shmi se po be Ndo gjoni vazhdimin adit Ka thonë pe jomere Allah Uala u lalbaha imu Lem jom të ru Mos më konë kafshet Kokër shivi nuk ben Ma thonë një zeqatit Qënë fatësira Qënë shkamje Kriza Krizat ekonomike janë për shkak kamotas dhe mosdoniës së çajit. Vllazit tonë somali në detin, a dini pse? Për shkak se mbretët e Arabis Saudite apo mbretët e gjithë arabëve çojnë sultanata. Antdjun Laimin Bubarek, rojtari i burgut të Mubarekit Ska pranu që që a jape, apo të spitalit ati që a jape supën. Si ka dhonë me pi supë. A dy një përse, ka dhonë nuk i japë supë, ki këti kriminelit dheri sa ta kërkon bukën që e kënë angronë na. Pse? Për qëka këse 32 qeverisje, gjdoherë treherë në ditë e aeroploni pi fronce, ja ka pru bukën. Më barekit pa ata vlasnit tonë somali vdesin, që dalin për Allahot të zogjër, dhe të Allahot i thojnë pëti këto sultanat, këto hajdutat, këto zullëmqar, këto të cilët e kanë vjelë pasurin e umetit, kanë qitë sultanota. Ledër të ndërshëm, mbreti arabisë saudite, vetëm një palat që e ka, me, me afru në shkupin ati hubë, një palatë, Tësërri. E ka një vilë në nuj Një për mi uj Një që Një këto Vdesin dhe në Saudi Njërës për buk A i një kënë e agjilir A i kënë i patë një rëstorant për u dhe A i kënë i patë një vëjtore cikan Ka fshatra rrim s'ka Përse, ku shkon kjo basurin Shkon në gjepin E atë barkë më dhojve Që nuk ka pun me amushë Barkën e të të të të të të të të të të të të të të të të të t Më lehetë të ndërshëm Gjdo një minutë e gjizë vdes ka një fmi Groja nga do në televizorë dhe tha 5.000 një nga një aparasive tonë vdeqën Vdeqën Ska në vakët ato barkin me amush atyre Nga se barkët e mdojtë atyre Spo kanë me qka me imush Dohët me shkum Britani me bleni qifle Një dini një prince aty nëve E në sofi me pini kafe E në Sofi me pi një kafe Dhe kur e në Sofi me pi kafe Ka marjerit i zun Ka më në thu dhe ja derdi kafe O i dhënun shkojnë në Frans me pi kafe Frans, pët një Zvisrant ju galzojnë Qka bojnë në rabët Zullëm qartë ku shkojnë në gjemë He ki kejtë qka banojnë në tëllë Spo dalin, sa kushton që kach E dhe dhe të fish Sa so miljard kushton, dhe të miljard Bujnë një zetë qiti kejtë Ka alë me boqef Sultani i Arabi Saudite E mërtoj i vajzën e vetë I adhora i vajzës hedije Një kërtë të dukatit Taltanit Pë mërtojnë vajzë Për në madhe Për e vdesa i në Somali boshver Qa problem Kuska më pitë për këto dhe dhe të ndërshëm Kua ze qatim Moslimanët dhe veç ze qatim Me dhonë Si përfaqin e tokës Ska të varëpër Ska me pas të vahpër, por në në të japëmi me ta katin tonë. E Allahun ka fe s'ka më ishtin njën nga një, si që ishtin i më barekun, dhe kërkoj bukën e cila ja tronditi lukëtin ati pas 30 vëdëve, s'pari herë për bukën e gjiptit, kretari, Egyiptit, kretari Egyiptit, e gjiptit, kretari Egyiptit, e gjiptit, s'pari herë për kërkon bukën e gjiptit, kret njën nga një, pra kështë qënë e kadafinë, Se si Allahu azze oqel e boni helax Zolëm qartë Allahu i bret për neve Aj që e bret në akireta shumë e të mershëm Nuk e din kë e ka vajzen Nuk e këdin kë e ka gjalin Nuk e din kë e ka gruan Nuk e din kë e ka këkën e vet Nuk e din kë e ka pasurin e vet Nuk e din në ka bëllëkin kë e ka Nuk e din pra Allahu të ban mos me dit vetën të ane Nga se ti një a i cili 30 e një vet në gjiptash e paraher hoqës I lejot me full Pas tredhët e një vetëve Të ndaluan me full As kërkan me pranu misafir As kërkan me pritë shpjene vetë Tredhët e një vetë Ja jo, tredhët e një muj Tredhët e një vetë hoxha Plak i paraherë Del për i shtëpiz vetë Lezë Allahu azohajjel I bretë vëllahë E ka pru për ato Që të shirojnë pajton me Allahu Këthenjë Allahu Për ndon një Allah Pas e Allah të nga ban Helot si se boni karunin Kushe vendosi karunin Kushe vendosi karunin E fundosi sot Gaddafin Me pas në mbesin ton Në ashtë e një njëmi një Fmi në dalin Moamera Kaddafa Ledhët të ndërshëm Ndronjën e emnin Ndronjën e emnin e Moamerit Ashtë torp njëri me pas emnin Moamerit Pas i që ki zullumqari të cilin nuk pritaj që të amiz dhe popullin e vetë par të ambroj karikën e vetë aba dhe karika ati s'ka mundësi me qëndru parçka këse aj që e kanun ka të karikë aj e hek ja pra sot e hek hamdurillah allahu i hek krejt zullumqar një nga nja si që ka me hek dhe allahu e nëzitov në dimën e ti ndaj besimtarve dhe allahu e heloq i bon zullumqarve të cilët dhe ato nuk e di një drejk sa i kushton, a di sa i kushton, shkortimisht i kushton atyreve një drejk, sa me dhonë që atë drejk në Somali, zgjidhët problemi. Vyç një drejk, vyç një drejk, vëllah, me dhonë Somali, Allah u e zgjidhët problemi, ama ato s'kan vakt me vizitu Somali, për çka këse e gjithë s'ka klin, e kan londimit me vizitu, vetëm ato pak që kanë mëshirë, zemrët e tire që i edhe tentojnë me atë kafshat që e kënë me afru vladive dhe me posarësie për Allah që Allah një ditë ka me napit kejtëve dhe me thonë atë i njeri që i freskove zërët e tua i dëfrove fmit e tua ato për cdo ditë po presin në ona për afmive dhe vetë i ka rudh kratë dhe thotë s'kam pikuj mi dhonë njën nga një për afmive dhe cënë kratën tim pra për atëm për afmive dhe cënë që të freskon në burimet të gjëndetit për të jetë në për neve argument ne dhe në lutë kje dhe në duah këna pritut që atomi kujtu ullu para iftarit para iftarit të në të mirat i ke kujtoj vë lezër të tu që shkan pikuji me që i liftar lusim Allah në zdo gjell që Allah në zdo gjell ti pasuron lusim Allah në zdo gjell që Allah në zdo gjell të tire ti freskon Losim Allahu Nazal, që i dhënimin e tij mbi kokat tona mos ta zbret pothuajlargon. Losim Allahu Nazal, që Allahu ta bën prej aty më mirë njas, ndaj asaj që Allahu na ka dhënë. Jep ma ata që Allahu ta ka dhënë. Allahu ta shton, Allahu ta beqaton dhe Allahu më fton në tul Firdaus. Allahu Azza Jal ta paguan. Losim Allahu Nazal, që Allahu dhërimin ton ta pranon. Wa qulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa alhamdulillahi rabbil alemin wa subhanik allahumma wa bi hamdik ashadun la ilahe ilah ant estaghfirukatuhu bune